Egy háborgó és hiú lélek. Egy késő áprilisi estén a segélyegylet üléséről hazajövett, Marilla ráeszmélt, hogy vége a télnek és eljött a tavasz, magával hozva azt a gyönyörűséget, amivel a legöregebbek és legszomorúbbak szívét épp úgy megborzongatja, mint a legfiatalabbakét és legvidámabbakét. Miután Marillának nem volt szokása, hogy gondolatait vagy érzéseit elemezgesse, most is valószínűleg a segélyegyletben elhangozottak foglalkoztatták, a misszió persely, a gyülekezési szobába szánt új szőnyeg, de a gondolatain túl mély harmóniával töltötte el a lemenő napsugaraiban halványvörös párába burkolódzó földek, a patakon túli kaszáló szegélyező sötét fenyők hosszan elnyúló hegyes árnyékának, a rezenéstelenül álló vörös vörösrügyes hűharfák tükröződésének látványa az erdei kis tavacskában, az egész évredő világ, a szürkésbarna barna téli gyep alatt rejtőző lüktető élet. A természet már a tavasz érkezésétől zsongott, és Marilla tartó koros léptei is könnyebbek, gyorsabbak lettek ettől az ősi, mélyen bennük élő örömtől. Szeretettel nézte a fák ágai közül előbukkanó zöldban manzárdos házat, amelynek ablakai megcsillant a lemenő napsugara, számos szikrázó fénykoszorú szorva szét. A nedves földön lépkedve Marillának eszébe jutott, hogy milyen jó érzéssel tölti el az embert az a tudat, hogy vígan pattogó tűz és uzsonnához szépen megterített asztal várja haza, nem pedig egy hideg kihalt ház, mint régen, amikor en még nem lakott náluk. Érthető ezek után a bosszúsága és csalódottsága, amikor a konyhába lépve csak a kihűlt helyet pillantotta meg, hiszen meghagyta Ennek, hogy öt órára készítsen elő minden. Most meg siethet, hogy a második legjobb ruháját levetve készen álljon az uzsonna, mire mettyú visszatér a szántásból. – Majd adok én miss ennek, csak jöjjön haza. Morgott magában vészjóslóan, miközben mérgét a gyújtósnak aprított fán élte ki. Közben mettyú is megjött, és a sarokban türelmesen várta az uzsonna. -t. Biztos megint a se valahol, és történeteket adjanak ki, vagy jeleneteket gyakorolnak, vagy más ostobaságon jár az eszük, és egy persze sem azon, amit a kötelesség lett. Ennek egyszer minden gora véget kell vetni, főt rá, hogy Missis ellen az egekig dicséri, mint a legokosabb és legkedvesebb gyereket, akivel valaha találkozott. Tőlem lehet akármilyen kedves meg okos, ha a fejez agyvaságokkal van teletönve, és soha nem tudni, miféle bolondságukra vetemedik legközelebb. Amint kinövi az egyik szeszét, ott a helyében a másik. Na tessék, már én is azt amivel Rachel Lind úgy kihozott a sodromból a segélyjegyletben. Komolyan örültem, amikor Mrs. Ellen védelmébe vette Ent, mert ha nem teszi bizonyisten, olyat mondtam volna rachel amit magam is megbánok. Isten a tudója, hogy ennek épp elég hibája van, ezt én sem tagadom. De az én kezem alatt nő fel, és nem récseli alatt. Aki, ha itt lakna avonlébe, még Gábriel arkangyalban is találna valót. Ennek viszont akkor sem lehet mentsége, hogy itt hagyjon mindent, amikor én azt mondtam neki, hogy maradjon itthon, és törődjön a háztartással. Az igazat megvalma hibája ellenére sem volt soha engedetlen vagy megbízhatatlan, – És igazán bánom, hogy most ilyet tapasztalok. – Nos, hát én nem is tudom. Mormogta a türelmes, bölcs és főkép éhes mettyú, aki látta, legjobb, ha hagyja, hat füstölögje ki magát Marilla. Miután tapasztalatból már ismerte, hogy ha felesleges vitával nem késleltetik, Marilla sebesen elvégzi, amit kell. – Lehet, hogy elhamarkodottan ítélkezel Marilla. Amíg nem bizonyosodtál meg az engedetlensége felől, addig az sem tudhatod tényleg nem méltó a bizalmadra. Talán mindent meg tud magyarázni. En amúgy is ügyesen ki tud magyarázkodni. Nincs itt, pedig meghagytam, hogy itt legyen, vágott vissza Marilla. Ezt ugyan nem hiszem, hogy ki tudnál magyarázni. Hát hogyne, te még mindig most is a pártját fognád, Matthew, de én ne velem, nem te. Már besötétedett, és a vacsora is az asztalra került, de ennek még most sem volt semmi nyoma. Nem sietett lélekszakadva a fahidon át vagy a szerelmesek ösvényén, arcára sem ült ki elhanyagolt kötelezettségei miatti bűntudat. Márilla kamoran mosogatott el, és tette helyre az edényeket. Aztán le akart menni a pincébe, és eszébe ötött, hogy enszobájában szobájában van egy gyertje. Így hát felment a keleti mazzátszobába. Amikor meggyújtotta, észrevette, hogy en az ágyán fekszik, arcát a párnába fúrva. – Szent Isten! – kiáltott fel Marilla megrökönyödve. – aludtál, Enn? – Nem – hangzott a párna alól. – Hát akkor beteg vagy? – tudakolta Marilla hirtelen ébredt nyugtalansággal, és odament az ágyhoz. A léptek neszére en még mélyebbre fúrta magát a párnába, mintha csak teljesen el akarna rejtőzni a kíváncsi emberi tekintet elő. Nem, az sem. Kérem, Marilla, menjen innen, és ne nézzen rám. Teljesen kétségbe vagyok esve, és már az sem érdekel, hogy ki lesz az osztály első, vagy ki írja a legjobb fogalmazást, vagy kit választanak be a vasárnapi iskola kórusába. Ezek az apróságok elvesztették a fontosságukat, mert amúgy sem hiszem, hogy valaha még egyszer az életben emberek közé megyek. Vége a futásomnak. Kérem, Marilla, menjen, hát és ne nézzen rám. – Ki hallott még ilyet? – értetlenkedett Marilla. – Mi van veled, en, Mit csináltál már megint? Kejfölde földre rögtön, halljam, mi az? Na, mi lesz már? Halljam, hát miről van szó? En reménytelen megadással lesiklott az ágyról, és megállt Marilla előtt. Tessék, nézze csak a hajam! suttogta. Marilla közelebb vitte a gyertyát, és árgus szemmel vizsgálgatni kezdte az En fejéről aláomló hajzuhatagot, amely valóban szokatlannak látszott. En, Shirley, mit műveltél a hajaddal? De hiszen ez zöld. Összehasonlítás hiányában akár zöldnek is lehetett nevezni, bár semmiféle evilági színre nem emlékeztetett. Valami tompa, fénytelen, bronzos, játszott en enhaja, és a kísértet látvány csak növelte az imitamot kilátszó eredeti vörös szín. Már illát még életben nem érte különösebben nyomás. Igen, zöld, nyögte en. Azt hiszem, a vörös hajnál semmi sem lehet rosszabb, de most már tudom, hogy a zöld haj százszor borzalmasabb. Jaj, Marilla, alig, ha sejtheti, mennyire nyomorultul érzem magam. Én inkább azt sejtem, hogy kerültél ilyen helyzetbe, de mindent elkövetek, hogy a nyitjára jöjjek, bizonygatta Marilla. Gyere letüstént a konyhában, mert idefent túl hideg van, és mondd el pontosan, mi történt. Miután már vagy két hónapja nyugalom van, éreztem, hogy esedékes valami galiba. Őj, most pedig halljam, mit művettél a hajaddal. Befestettem. – Micsoda? Befestetted? – Elsőrli, hát nem tudtad, hogy nem szabad ilyet csinálni. – Azt tudtam, hogy egy kicsit rosszaság, de azt gondoltam, hogy egy kis rosszaságért cserébe talán megszabadulhatok a vörös hajtól. – vallotta be N. – Alaposan mérlegeltem a haj festéssel járó kockázatot, Marilla, és egyébként is elhatároztam, hogy minden más tekintetben olyan kivételesen jó leszek, amivel ellensúlyozni tudom. – Nos, ha már ilyen döntésre jutnék, legalább valami emberi színre festeném. – jegyezte meg Marilla gúnyosan. – És nem zöldre. – Csak hogy én nem zöldre akartam. – tiltakozottan. – Ha már rosszat akarok elkövetni, legalább legyen valami értelmez célja, gondoltam. Azt állította, hogy ettől csodás hóló fekete lesz a hajam. Mit állította, meg is esküdött rá. – Hogy is kételkedhettem volna a szobában, Marilla? – Tudom milyen az, ha az emberek nem hisznek. És Mrs. Ellen is azt mondta mindig, hogy sose kételkedjünk senki igazmondásában, amíg meg nem bizonyosodunk, hogy valóban hazudik. Most sajnos megbizonyosodtam. A zöld haj kézzel fogható bizonyíték bárki számára. De akkor még hittem neki, vakon és fenntartás nélkül. – Neki? Kinek? – Hát a házalónak, aki itt járt ma délután. Tőle vettem a festéket. – Angelique! Hányszor mondtam, hogy ne engedd be a házba azokat az olaszokat? Én egyébként is mindent elkövetek, hogy elkerüljenek bennünket. Nem is engedtem be, nem felejtettem el, amit mondott, ezért kimentem az ajtó elé, gondosan becsuktam magam mögött, és a lépcsőn néztem át a kínálatát. Különben nem is olasz volt, hanem német zsidó. Egy nagy doboz volt nála, telistele érdekesebbnél érdekesebb dolgokkal, és elmesélte, hogy keményen dolgozik, hogy kihozhassa a feleségét és a gyermekeit Németországból. Egészen elérzékenyültem, olyan odaadással beszélt róluk. Mindenképpen venni akartam valamit, hogy segítsem ennem ezt elérésében, és akkor pillantotta meg a hajfestékes üveget. A házaló állítása szerint szavatoltan hulló feketére varázsolja bárki haját, és mosástól sem jön le. Abban a szempillantásban már lelki szemeim előtt meg is egy csodálatos fekete hajkorona, és ennek a kísértésnek nem bírtam ellenállni. Egy üveggel 75 centbe került, és nekem csak 50 cent aprón volt, de a házaló nagyon jó szívű volt, mert azt mondta, hogy nekem 50 ért is ideadja, pedig így jóformán ingyen megkapom. Így aztán megvettem, és amint elment, feljöttem ide, és a régi hajkefével az utasítás szerint felkentem a hajamra. Az egész üveggel elhasználtam. – És jaj, Marilla, amikor láttam, milyen iszonyú színre változott szívből megbántam a rosszaságom, és azóta is csak egyfolytába bánom. – Remélem, nem hiába, intette Marilla, és belátod végre, a híjuság hová juttathatja az embert. A jóisten csak a megmondhatója enn, hogy mit kezdjünk a hajaddal, talán először is mossuk meg jó alaposan, hát ha az segít. En szófogadóan neki áthajadt mosni. Szappannal és vízzel zörzsölte, de mint hiába. Ezzel az erővel akár az eredeti vörös szint is megpróbálhatta volna eltüntetni. A házaló legalább egy szempontból igazat mondott. A festék valóban nem jött le mosással. – Jaj, Marilla, most mit tegyek? – sírt en. Ezt nem élem túl. A többi tévedésemet. A fájdalom tortát, Dajana leítatását, vagy Mrs. Lindel szembeni kirohanásomat még talán elfelejtik. <gül> De ez soha. Elveszten a jó hírem. Jaj, Marilla, ahogy a költő mondja, és milyen igaza van, saját kusza a szövevényünkbe hálóz, mikor először fordulunk csaláshoz. És hogy neved majd Josie pai <gül> Nem, Marilla, nem kerülhetek így Josi szeme elé. Én vagyok a legboldogtalanabb a Prince Edward szigeten? En boldogtalansága egy héten át tartott. Nem tette ki a lábát otthonról, és naponta most a haját. Marillán és Mattyun kívül csak Diánát avatták be a titokba, de ő megígérte, hogy senkinek sem árulja el, és itt le is szögezzük, hogy ehhez az ígéretéhez hű is maradt. A hét elteltével Marilla határozotta jelentette ki: Ennek így nincs tovább értelme. Tartósabb festéket még nem készítettek. Nincs más megoldás, le kell a hajad vágni. Ilyen külsőben nem állhatsz az emberek színe elé. En ajka megremeged, de belátta, hogy Marilla szavaiban keserű igazság rejlik. Bánatos sóhajjal elvonult az ólóért. Kérem, Marilla, vágja le egyszerre, Esjünk túl rajta, a muszáj. Istenem, megszakad a szívem! Micsoda prózai csapás! A regény hősnők lázas betegségek során vesztik el a hajukat, vagy eladják egy nemes szél érdekében. Ha így lenne, fele ennyire sem bánnám. De mi abban a megnyugtató, hogy az embernek azért kell megválnia a hajától, mert valami iszonyú színre festette? Ha nem zavarom vele, az egész hajvágás alatt sírni fogok. <gül> Micsoda tragédia! En végig sírta a hajnyírást, majd amikor felment a szobájába és a tükörbe nézett, már csendes kétségbe is, is uralkodott el rajta. Marilla arapos munkát végzett. En haját a lehető legrövidebbre kellett nyírni. Az elébe táruló látvány nem volt valami vonzó, hogy más nem mondjuk. En először a falnak is fordította a tükröt. Ám még meg nem nő a hajam, nem nézek tükörbe, jelentette ki, majd újra visszafordította. De igenis belenézek. Így büntettem magam a rosszaságomért. Valahányszor bejövök a szobába, meg kell néznem magam, hogy milyen ronda is lettem. És nem próbálom a látvány képzeletben kiszínezni. Soha sem hittem volna, hogy mindközül éppen a hajamra legyek büszke, de most már látom, hogy így van. Annak ellenére, hogy vörös volt, de legalább hosszú volt, sűrű és hullámos. Legközelebb biztosan az órommal történik valami. Hétfőn hatalmas szenzációt keltett tűs kére nyírt haja az iskolában. Megkönyebbülésére azonban senki sem sejtette az igazi okot, még Josie Pie sem, aki nem mulasztotta el megérdezni, hogy en igazi ijesztő ezzel a fejjel. – Egy szót sem szóltam, – mesélte en aznap este Marillának, aki éppen fejfájási rohamát pihente ki a konyhai heverőn, – mert ezt is a büntetésem részének tekintettem, amit türelemmel kell viselnem. Pedig nem könnyű legyelni, ha az embert madár ijesztőnek nevezik. Már a nyelvem hegyén volt a válasz, de aztán mégsem mondtam ki. Csak egy megvető pillantást vetettem rá, és azzal meg is bocsátottam neki. Hmm, olyan jó érzés, ha az ember meg tud bocsájtani, nem? Ezen túl minden erőmmel azon leszek, hogy jó legyek, és soha többé nem próbálok meggyönyörű lenni. Úgyis jobb jónak lenni. Tudom, hogy így van, bár sokszor hiába tudunk valamit, mégis nehéz elhinni, ugye? De én igazán olyan jó szeretnék lenni, mint maga Marilla, meg Missy és Miss Stacy, hogy becsületére váljak, ha majd felnövök. Dajana azt javasolta, hogy kössek egy fekete bársonyzalagot a fejemre, ha nőni kezd a hajam oldalvást egy masnival. Szerinte nagyon csinosan fog festeni. Majd homlokkötőnek hívom. Ez olyan romantikusan hangzik. Nem beszélek túl sokat, Marilla? Nem fáj tőle a feje? Most már jobban érzem magam. – Már délután rettenetesen fájt. – Ezek a fejfájások egyre rosszabbak. El kell már menjek az orvoshoz. A karatyulásuk meg egyáltalán nem bánt. Már egészen hozzászoktam. – mondta Marilla, így adva tudomására a maga módján, hogy szereti elhallgatni a csecsogását.